ותבחר לשון ערומים, ירשיעך פיך ולא אני, ושפתיך יענו בך. הראשון אדם תיוולד, ולפני גבעות חוללת. הווסוד אלוה תשמע, ותגרע אליך חכמה. מה ידעת ולא נדע? תבין ולא עמנהו.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 וכי יצדק ילוד אישה, הן מקדושיו לא יאמין, ושמים לא זכו ועיניו, אף כי נתעב ונאלח, איש שותה חמים עבלה. אחבך שמע לי, וזה חזיתי ואספרה, אשר חכמים יגידו, ולא כיחדו מאבותם.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 נודד הוא ללחם איה, ידע כי נכון מידו יום חושך. יבעתו הוצר ומצוקה, תתקפהו כמלך עתיד לכידור. כי נטע אל אל ידו, ואל שדי יתגבר, ירוץ אליו בצוואר, בעבי גבי מדיניו. כי כיסה פניו בחלבו, ויעש פימה עלי חסל, וישכון ערים נכחדות, בתים לא ישבו למו, אשר יתעתדו לגדלים, לא יעשר ולא יקום חילו, ולא יתה לארץ מן למ, לא יסור מני חושך, יונקתו תיבש על הוות, ויסור ברוח פיו. אל יאמן בשב נטעה, כי שב תהיה תמורתו. בלא יומו תמלא, וכיפתו לא רעננה. יחמוס כד גפן בשרו, וישלך כזית ניצתו. כי עדת חנף גלמוד, ואש אכלה או הולה שוחד. הרוע עמל וילוד עוון וויטנם תכין מרמה.